Lecția a cincea În vara anului 1991 a fost un accident auto teribil de urât în Romney, lângă Folkestone. Eu am fost primul polițist care a ajuns la locul accidentului. Pompierii sosiseră deja. Un minicar intrase în coliziune cu o altă mașină. Cuplul din mașină scăpase fără răni serioase. Dar minicarul era complet distrus. O tânără de vreo 20-21 de ani era prinsă între scaune. Pompierii încercau să taie partea de sus a mașinii ca să o scoată pe acolo. Eu am reușit să pătrund în mașină pe un geam. Un medic de pe ambulanță avea grijă de ea. Pieptul fetei era plin de sânge, ceea ce însemna că avea răni interne. După ce au scos partea de sus, pompierii s-au străduit să taie o bucată de metal de sub pedala de accelerație ca să i libereze piciorul. Helicopterul ambulanță aterizase deja în mijlocul drumului și era gata să o ia la spital. Dar noi pierdeam o grămadă de timp, încercând să-i scoatem piciorul dintre fiare. Nu puteam decât să-i rupem. În Marea Britanie nu poți face asta, căci legea nu-ți dă voie să provoci răni suplimentare victimei. Puteai fi dat în judecată. Atunci am rupt piciorul pur și simplu. S-a desprins în câteva secunde, am luat-o în brațe și am dus-o la ambulanță. Eram plin de sânge. Mergeam pe strada care era, bineînțeles, închisă circulației și l-am întâlnit pe ofițerul de poliție care m-a întrebat cum a fost. Am spus ok și am început să plâng. Mi-am aprins o țigară, m-am calmat și după 5-10 minute m-am întors la locul accidentului. Pentru că nu era nimeni care să se ducă să anunțe familia, a trebuit tot eu să fac asta. Mi-am acoperit cu haina cămașa plină de sânge și am pornit. Am ajuns la fată acasă, le-am explicat părinților ce s-a întâmplat și am luat la spital. Trebuie să știți că în fiecare spital englezesc există o cameră mică rezervată rudelor care au deprimit vești proaste. Tot drumul le spusesem că nu trebuie să-și piardă speranța, că trebuie să creadă în fata lor și să-i transmită energie pozitivă. Am ajuns în camera aceea și mă gândeam că nu mai există chiar nicio speranță, că totul se terminase. Și bineînțeles, așa a fost. Nu a supraviețuit. Asta s-a întâmplat cu vreo patru luni înainte de moartea lui John. Încă de când era foarte mic, John avea aptitudini tehnice. Dumnezeu știe de unde moștenise acest talent. La 13 ani s-a apucat să-și construiască în cameră o stație disco. Voia să fie DJ și a dat anunț la ziar. Oamenii au început să-l contacteze pentru diverse joburi de DJ la o nuntă sau la o aniversare. Noi eram niște părinți foarte conservatori. Nu-mi cădea bine că băiatul meu de 13 ani se duce în discoteci și sta acolo până la 1 dimineața. Dar mai devreme sau mai târziu trebuia să-și asume o responsabilitate, iar John și-a asumat-o mai devreme și a început să aibă propria lui viață, independentă de noi. Ca părinte, presupun că tu crezi că viața copilului tău este numai la școală și acasă. Bineînțeles că este o percepție greșită. Adolescentul începe să aibă o viață a lui în afara școlii și acasei. Ca părinte, te închizi în fața acestor lucruri. Nu știu de ce. Încet, încet am ajuns la faza în care John avea deja un serviciu foarte bun. Avea 18 ani. Și atunci Celia, soția mea, mi-a spus că John nu mai vrea să vină la biserică duminică. Eu eram diacon. Absența fiului strica imaginea familiei, etc. Așa că Celia a decretat. Cât timp stai în casa mea, te supui regulilor mele. Și regula este să vii la slujba de duminică. Iar eu, pentru că era în capul familiei și lucrurile astea așa funcționau, a trebuit să stau de vorbă cu John și să mă asigur că a înțeles despre ce e vorba. Ne-am certat rău și el a plecat. Ok, plec de acasă. Nu mai are rost să stau aici. Am intrat în panică, mi s-a făcut frică. Eu urmam linia de partid. Ea nu râde, dacă înțelegi ce vreau să spun. Iar el trebuia să vină la slujba de duminică fie că îi plăcea, fie că nu. În loc de așa ceva... El s-a ridicat și a ieșit din cameră zicând mă întorc la ora șase să-mi iau lucrurile. Mă mut. M-am așezat. Aveam un computer foarte simplu pe care îl folosisem pentru campania convoi. De fapt, John crease programul pentru baza de date. Am scris două cuvinte. Dragă John. Și primul lucru care mi-a venit în minte a fost că scriam o Dear John Letter. O Dear John Letter... Este o scrisoare pe care iubita o scrie iubitului ca să-i spună că s-a terminat, deci o scrisoare de despărțire. Ăsta a fost primul lucru care m-a lovit, că scriam o scrisoare de rămas bun. Am stat aproape toată ziua să scriu opt pagini. Am încercat să văd situația din punctul lui de vedere, să înțeleg cum se simțea el și să explic în același timp cum mă simțeam eu. Dar mesajul meu final era, te iubesc și nu vreau să te văd plecând vreau să rămâi aici s-a întors la șase așa cum promisese și i-am spus înainte să pleci vreau să citești asta și i-am dat-o după ce a citit-o a fost extraordinar a sărit de pe scaun, a venit la mine și m-a îmbrățișat amândoi am plâns din toți runchii, tu hotărăști. dacă nu vrei să vii la biserică, nu vii la biserică nimeni din casa asta nu se să-ți impună nimic Ăsta a fost începutul unei noi relații care a avut șuișurile și coborâșurile ei. Bineînțeles că au existat conflicte. El era adolescent, eu eram părinte. Eu nu știam cum să fiu tată, el nu mai fusese niciodată adolescent. Dar am trecut cu bine de ele și am început să-l tratez ca pe un adult. Obținuse un serviciu bun la o companie. În ciuda vârstei lui și a lipsei de experiență, avea o poziție bună în firma aceea. Era tipul lor de la IT. Pentru prima oară l-am văzut cu adevărat fericit. Pe 8 decembrie i-am sărbătorit ziua de naștere. Făcea 19 ani. Părinții mei au venit special de la Brighton și Georgiana era la noi. Eram o familie fericită care abia aștepta Crăciunul. Mary, mezina familiei, îl venera pe John. Orice făcea sau zicea John era cool pentru Mary. La fel și Peter. Peter și John aveau amândoi inclinații tehnice. Împreună erau un întreg, deși era o diferență de șapte ani între ei. Andrew și John erau mai mult rivali. Erau amândoi interesați de teatru, dar în moduri diferite. Andrew era artistul, actorul, în timp ce John era interesat mai mult de partea tehnică, de lumini și de sunet și mereu făceau mișto unul de altul de rolurile lor diferite. În acea zi, Pem a organizat o petrecere cu cei care fusese implicați în campania Convoi. M-am dus acolo cu mașina, lucru destul de stupid, pentru că ea locuia destul de departe de mine. Bineînțeles că am băut prea multe beri și m-am hotărât să rămân peste noapte la Pem. Și nu am dat telefon acasă ca să anunț, pentru că cel i-a lucrat la spital și toată lumea știa unde sunt, așa că nu avea niciun rost să dau telefon. M-am culcat în sufragerie și pe la 3 sau 4 dimineața, pe m-a trezit. Este jos un polițist care vrea să vorbească cu tine. M-am dus jos și am văzut un coleg de la secția mea de poliție. Era ciudat pentru că noi eram în cu totul altă zonă. Îmi pare foarte rău să spun, dar John a avut un accident. Reacția mea spontană a fost, ticălosul, ce-a mai făcut de data asta? Și-a rupt piciorul sau ce? Nu, a murit. Ian plângea. După un timp a continuat. A durat foarte mult până am pătruns înțelesul cuvintelor. P.M. reacționa isteric în spatele meu. Am vrut să conduc până la spital, dar polițistul mi-a spus că o să conducă el. Mi-amintesc drumul ca pe unul extrem de lung, ca pe o agonie. Am ajuns la spital și am fost dus în acea cameră pentru ruderea care trebuie să primească vești proaste, aceeași cameră în care fusesem cu câteva săptămâni înainte. Celia era acolo cu Andrew. Asta se întâmpla la vreo trei ore de la accident. M-am aruncat în brațele ei și am izbucnit în lacrimi. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Nu fusesem acolo. Eu, care aveam grijă de copii pe moarte, nu fusesem acolo la moartea propriului meu copil. Și ea m-a împins ușor la o parte și atunci m-am simțit cu aceeași intensitate trădat și părăsit. Trebuie să-ți spun că nu aveam cea mai fericită căsătorie din lume, dar eram hotărâți să trăim împreună. Atunci am simțit că sunt exclus de la moartea propriului meu copil. Lucrurile s-au înrăutățit pentru că Celia a insistat să văd trupul lui John ca să mi-au rămas bun. Ea fusese acolo când el murise, așteptând lângă camera de resuscitare și avusese șansa de a fi fost aproape de el când murea. Eu nu. Celia nu putea înțelege de ce nu voiam să-i văd trupul. Nu voiam să-mi văd copilul pe lespede. Ca polițist, mergeam la autopsii tot timpul. Văzusem o grămadă de trupuri măcelărite. Nu voiam să-l văd pe copilul meu întins pe masa măcelarului. În cele din urmă însă am cedat. Deși și până și doctor mi-a zis că dacă nu vreau, nu trebuie să o fac, că e decizia mea dar decizia fusese luată și nu de mine. John a murit într-un accident de motoretă. Nu putea prinde mai mult de 60-70 km pe oră. Se întorcea de la petrecerea de Crăciun a firmei sale. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat și asta e cel mai greu de suportat. Dar a ieșit de pe drum. A intrat într-un copac și și-a strevit capul. Ghidonul s-a răsucit și el a fost smuls din șa, ceea ce i-a distrus ficatul și i-a cauzat și răni interne. Deși purta o cască de protecție, craniul îi era fracturat în două locuri. Dar nu asta a fost cauza morții. Fără ficat, nu se mai putea face nimic. Am intrat în cameră. John zăcea pe spate, cu tuburile respiratorii în gât, îl lăsaseră acolo așa după ce încercaseră să-l resusciteze preț de două ore. Zăcea întins acolo, în chiloți și cu toate tuburile alea în el. În momentul acela, tot ce voiam să fac era să-i strivesc fața cu pumnul, pentru toată trauma pe care o provocase. Îl uram. O ură absolută. Pentru că dăduse naștere la atâta suferință, la atâta durere, la atâta jale, îl uram pur și simplu. Aș fi putut să-l lovesc în față. În loc de asta, l-am sărutat ceremonios pe frunte, m-am întors către ușă și am ieșit. Celia a mai rămas cu John câteva ore ca să-l spele. Lucrul mi s-a părut ciudat, dar presupun că, pentru o mamă, ăsta era cel mai frumos omagiu pe care îl poate aduce fiului ei mort. Un prieten m-a condus acasă și s-a întors la spital, soia și pe celie. Îmi amintesc că mă uitam pe fereastră așteptându-i și mă gândeam tipul care aduce laptele fluieră și lasă laptele jos, băiatul care aduce ziarele aruncă ziarul de pe bicicletă, oamenii se duc în continuare la lucru, însă lumea mea s-a oprit. Și totul continua mișcându-se încet, iar eu nu mă puteam conecta la lumea din afară. Eram izolat, complet desprins de ce se petrecea în exterior. La spital ne înțeleseserăm să le dăm vestea împreună copiilor. Andrew știa deja și s-a întors acasă cu mine. Dar sufrageria era un dezastru. Erau atât de multe lucruri stricate, atât de multă furie. Poliția a venit acasă să-mi spună despre John, dar eu nu eram acolo. Andrew era. I-au spus doar că John a avut un accident și el i-a dat telefon Celiei, iar ea i-a spus lui Andrew după aceea. A venit și el la spital, dar înainte de asta a aruncat și a spart câteva lucruri prin casă. Celia s-a întors de la spital. Mary și Peter au dormit în noaptea aceea împreună. Știau că John a avut un accident ușor. Și noi a trebuit să le spunem că acel accident nu fusese unul ușor, ci unul mortal. Peter a fost traumatizat. A fost îngrozitor. Mary a privit totul puțin mai romantic, în genul John e acum în cer. Pentru Peter a fost într-adevăr un dezastru. Mi-am sunat părinții. A răspuns mama și eu i-am spus doar Îmi pare foarte rău, foarte rău, dar am vești proaste. E vorba de John. O, Doamne, a spus. Și-am auzit-o spunându-i lui tata, John a murit. Nu a trebuit să zic nimic. Știa deja. Vrei să venim la voi? A întrebat. Nu, nu, e ok, mă descurc, nu-ți face griji. După câteva minute i-am dat telefon din nou. Cât de repede puteți ajunge aici? Ian râdea nervos. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Pe drum au oprit de zece ori pentru că tata nu putea să conducă. Plângea, tocmai el care nu se exteriorizează niciodată. Mi-amintesc că spunea într-una, nu este normal, nu este firesc. Trebuia să fim noi primii. John era ultimul care trebuia să moară. Apoi ne-am mutat cu toții în sufragerie și nu ne-am mișcat de acolo. Dormeam în sufragerie, mâncam în sufragerie, vorbeam în sufragerie. Nu am plecat din sufragerie, era ciudat. Nimic nu exista în afara lumii noastre din sufragerie. Într-o zi ne-am trezit la ușă cu o fată care purta în față un ruxac cu un copil mic în el. M-a întrebat, e adevărat că a murit John? Da. Am invitat-o în casă și de atunci am început să-mi văd copilul într-o lume nouă pe care nu-mi dădeam seama până atunci că o avusese. Eu fusese mereu ocupat, eram tot timpul la lucru. Fata avea 18 ani, rămăsese gravidă și a vrut în disperarea ei să facă un avort. Dar i-a spus lui John. Și John a stat de vorbă cu ea despre asta mult timp. În final s-a hotărât să aibă copilul. Și tot ce spunea era, mulțumesc pentru că dacă nu era John, nu aș fi avut copilul. A urmat o serie incredibilă de descoperiri. Un tip uriaș care arăta ca un motociclist a apărut și el la ușa noastră. E adevărat? E adevărat? Da. Cine ești? Dacă nu era fiul tău, căsătoria mea s-ar fi terminat acum un an. Numai datorită lui am rămas împreună. Și m-am întrebat ce naiba se întâmpla. Era evident că John făcea consiliere, dar era doar un copil. Am descoperit că avea un show care devenise celebru pe Citizen Band Radio. Dormitorul lui, care se afla lângă al nostru, era plin de echipamente radio. Și el era tot timpul acolo. Avea și o poreclă la radio, Nody, de la Not Dead Yet. Avea emisiune între 12 noaptea și 2 dimineața, cânta la chitară în acest interval, iar oamenii îl sunau ca să-i ceară sfatul. Îți vine să crezi ună asta? Era foarte cunoscut. Participase la tot felul de acte de caritate, fusese la lurt cu mine, participa la spectacolele teatrului local, Cred că făcuse mai multe lucruri în scurta lui viață decât am făcut eu în toată viața mea. În sensul că ajunsese la sufletul oamenilor și căpătase importanță în viața lor. Și asta nu e romantic, e dramatic. A venit ziua înmormântării. Biserica era plină, atât de plină încât au pus difuzoare afară pentru cei care nu au încăput înăuntru. Melodia preferată a lui John era American Pie, Așa că prietenii au cântat-o în biserică. Într-un vers din cântec e pomenită A Pink Carnation, o garoafă roz. Și fiecare om venise cu o garoafă roz. Apoi a mers la cimitir. Cimitirul era pe o culme, înconjurat de copaci. Și tot ce puteai vedea în jos, cum urcai, erau flori. O mare de flori. Atunci când sicriul era coborât în mormânt, Tradiția este să arunci un pumn de pământ, ca și la ortodoxi. Eu copiasem scrisoarea pe care i-am scris-o cu luni în urmă și am aruncat-o peste sicriu. Și imediat au urmat sute de garoafe roz. Când ne-am întors acasă, familia părea să fie spartă în bucăți mici. Îți poți închipui, eram acum patru oameni în casă, toți gelind și suferind, fiecare în felul lui. Jelania are o serie de etape pe care trebuie să le parcurgi, iar noi ajungeam la ele diferit, în momente diferite. Nimeni nu era pe aceeași lungime de undă cu nimeni. Nu ieșeam împreună, din starea de furie. Fiecare ieșea în alt moment. Nu puteam suferi sau jeli împreună. După incidentul de la spital, eram acum separat fizic și emoțional de Celia. Nu ne-am împăcat niciodată. Să spui că moartea lui John a fost picătura care a umplut paharul sau scândura care ne-a despărțit definitiv, e nedrept față de John. Ne-ar fi trebuit multă consiliere și nu am făcut apel la ea niciodată. Credeam că suntem destul de mari și de puternici, noi, toți patru, ca să ne descurcăm singuri. Așa că fiecare s-a descurcat cum a putut. Eu unul nu am trecut peste asta și cred că niciunul dintre cei patru nu a trecut este unul dintre acele lucruri despre care nu vorbești pentru că e prea dureros. Mulți ani, singura imagine pe care o aveam cu John era cea din spital, cu tubul de resuscitare în gât. Și acum e greu să mă uit înapoi și să mă gândesc la întâmplări fericite. Eu cred că nu poți trece peste asta niciodată. Tot ce poți face este să te obișnuiești să trăiești cu durerea, pentru că suferința nu va dispărea niciodată. În acele zile era la modă să se reunească toată familia, pentru ca toți membrii să fie implicați în luarea deciziilor. Cu câteva luni înainte, hotărâsem că eu voi veni în România și voi lucra aici doi ani la acest proiect caritabil. Făcusem deja cererea de pensionare cu câțiva ani mai repede din cadrul poliției. După moartea lui John, ne-am așezat din nou la masă și am discutat complicațiile și implicațiile venirii mele aici și ne-am întrebat dacă ultimele evenimente schimbă această hotărâre și am ajuns la concluzia că nu. Așa că m-am urcat în avion și am ajuns aici.